Välkomna till veckans avsnitt och Fortsätt simma med mig Felicia Och mig Frida Och mig Hugo Ja, eh, nu sitter vi här då för andra gången och spelar in <här> mm. Vi hade ett avsnitt där vi satt och tryckte i oss semlor för fulla muggar Men det försvann tyvärr eh, Så att nu sitter vi här igen, tar nya tag ja. eh, Och så vill vi också passa på att be lite om ursäkt för vårt förra avsnitt som släpptes Eftersom att det var lite klippfel i det Men vi kan bara bli bättre Mm Sånt ja. händer. Ja. Och eh, som du sa, vi kan bara bli bättre. <laughs> ja. <laughs> och det, jag tycker det är lite mysigt. Nu är klockan eh, sju. Ja. Mm. Eh, och vi sitter här i poddstudion. Alltså sju på kvällen. Eh, och vi sitter här i poddstudion och eh, har mys till det riktigt rejält. Verkligen. Mm. Verkligen mysfaktor. Ja. Med vilken dryck har vi mys till det då? Ja, mm. vi, vi dricker alla samma sak. Spoiler. Ja. Eh, Mangoshajitet jättegott det. <laughs> ja verkligen, alltså Jag har verkligen malt i mig det senaste ja verkligen det är bra, mm, det, är bra det är bra eh. har ni någon aha för denna veckan? det har vi ska jag börja ja jag börjar oh. <laughs> eh, jag var för några någon vecka sen och såg eh, filmen Lala La Land eller ja, musikalfilmen eh, och eh, det är min aha denna veckan. Eh, för att det eh, Bra musik, bra skådespelare, bra story. Eh, fin ja, men alltså allt i filmen var bra. Liksom. Eh, så jäkla bra. Ja, och lite <laughs> sorglig oh. Eller mycket sorglig Fast. Fast fin. Ja, uh, det handlar ju om att uh, uh, man inte kan få allt man vill ha. Nej, det handlar om så här, motsatsen till det inte juva livet typ. Mm. Och att man tror att man kommer leva det juva livet. Precis. Men att det inte kommer hända, typ. Eh, men att man hela tiden går runt och, i en värld och tror det. Som är en lalla land, typ. Ja. Mm. Eh, och eh, ja, så gå in och lyssna på musiken. Den är grym. Ja, gör det. Grym, grym, grym. Eh, då tänker jag passa på att eh, tipsa om Clara Henry Tips i om. Melodifestivalen. Jag hylla. hylla. Ja, hylla. <här> Tips om. Ja, men man kan ju tipsa om Melodifestivalen. Först, det, det är väl ingen som missat att det har börjat nu. Eh, får, man, får man vara så... Så får man vara sån och säga att jag tycker att Clara Henry gör det bästa jobbet. Ja, ja, ja. ja, Det tycker jag. Ja, ja. Mm. Hon, ja, hon, jag tycker att hon är en skit bra programledare. Mm. Eh, så att, eh, jag tycker hylla henne för, för jag tycker hon är lite så här den som bygger upp. Eller så här, ja. Håller ja, ställningarna liksom. Ja. Jag tycker det är tråkigt att hon inte har fått glänsa riktigt ändå. Eller så alltså, glänsa Nej. har hon fått för det hon gör. Hon alltid. Men Hasse har ju fått den här Hellhound. Och David Lindgren har fått eh, det här. Med lite som var nu vid mm. Ja, men det är um, nästa gång. Ja, kanske. förhoppningsvis. För men de var ju i Göteborg. Precis, men det då var, ja, det är hennes liksom. stad. Eh, så, och han, när de var i Malmö så blev ju Hasse liksom... Hyllad. Ja. Var, men, inte, var De var i Malmö nu. Mm. Och det var då det han, lördags. David... Ja precis. ja, precis. Men i början så var det så här ah, just det, Ja, han är skåning. Men ja, Clara Henry, grym. Ja. Mm. Och jag tyckte även att David Lindgren levererade som fasen mm. Mm -hmm. i mellanakten. vilken alltså, var vilken vilken Ja, jag älskar det. Det var sjukt bra. Jag älskar det. För att det är verkligen så här... Eller alltså jag äl ja, sjukt bra var det. Mm. Nej, det är inte så mycket mer att säga. Sjukt bra. Jag läste att han hade haft influensa samma vecka. Åh, oh, jävlar. verkligen det en eloge amazing. till honom. Verkligen. Gud. Ja. Jag har då också en aha och det är en låt faktiskt från en musikal som heter Heathers och låten heter Candy Store och jag tycker den är, är jätterolig. Den är skitrolig, eller aha, i alla fall det vi ja. hörde innan. Ja. E ja. Med lite verbala ord då e till ja. den som inte tycker om det. Nej, ja. Vi varnar då för det. Det gör vi. Ja, Men lyssna, den är lite rolig. Ja. Låta är din grej. Ja, det är typ Tjo, den. Hej. Det är typ. Ja. Och sömn och söndagsbad. Ja. Det är sant. Sömn, ja, Just det, det kommer jag ihåg. Du, tipsarna var sömn. <här> sömn. <här> Bara sova allihopa. Eh, ja. Vad är det för dag? Alla hjärtans, hjärtans dag. dag. Yeah. Det är 14 februari. Mm, allas favoritdag. Eh. Konst idag. Oh. För jag kan tycka det är lite samma med... Eh, Morsdag och fars mm. alltså det är för att man ska eh, Samma med det så är det ju att man ska alltså de, det de har gemensamt de här dagarna med Alexians dag också är ju att man ska hylla alltså att lägga, vad säger man ge extra mm. mycket tid och kraft och energi på, på det som står i fokus mm. men egentligen så ska man göra det varje dag precis så det känns som en översk det, det känns som att den finns för att det är underskattat uh, men som huh. att den är överskattad typ Oh. Ja, eller alltså, den är lite cringe, tycker jag. Oh. <laughs> jag tycker verkligen det. För när jag gick på stan innan så såg jag så många par som bara, såhär, eh, så, eh, så du var heteropar. Så gick det, tjejen gick med en så glad, eller glad blommorket, men hon såg väldigt, så väldigt såhär lycklig ut, gick med en Och sen killen så gick med lite mat i handen, och så gick de med höll hand, och så skulle jag säkert hem och käka och titta oh. på blommorna, man bara... <laughs> Eller kolla på 50 Shades Darker. Åh, oh. liksom. <laughs> just det. Ja. Mm. Men, men e egentligen ganska överskattad dag. Verkligen. Mm. Och det får så många att må dåligt. Ja. Eller så alltså, det är många som säger: Men får det verkligen? Alla hjärtans dag ensam. Är men, det någon som må dåligt på riktigt? Jag tror det. Ja. Alltså jag, jag tror faktiskt det. Mm. Det Tror jag men det känns som ett ganska mainstream fenomen så oh, eh, other girls såhär. on valentines day versus me typ mm -hmm. alltså om så här bild typ, på, på chicken nuggets ah, precis. eller som uh -huh. att men det hade varit fel. <laughs> <laughs> ja. Eller alltså, ja, det är just är att det är, det är det här, inte tabu men det här om att, att det är bra att ha förhållanden och dåligt att vara singel. Mm. Mm. Att, att det är den Eller som att det gäng. är så här en bild på ett par som äter på restaurang och så är man skit upp klädd och så här, verkligen. det kan ju mm. vara kul också. Eh, men alltså, och så är det versus me och då är det liksom att man ligger hemma typ i soffan. Ja, men mm. som om det vore, vore sorgligt. Som om det vore Eller sorgligt, alltså, ja precis. Det är, det, alls, nice. det är till och med bättre än ett söndagsbad. Eller ja, hur? Då faktiskt, är det bra. Då är det, <laughs> bra. är det verkligen bra. nej Men det är just det, alltså. Eh, alltså, jag tycker typ det här med jag är lite så här antiförhållande- Mm. person eh, och just det här med att man alltid ska ha någon eller att man alltid mm. ska leta efter någon eller att man behöver en liksom, partner för ja. att må bättre typ. ja och mm. för att, att det är det liksom, målet med livet är, det att ha en partner gifta sig och skaffa barn typ. jag, jag blir lite sur på det mm. Mm -hmm. men samtidigt det är alltså, så här, de som har det är ju lyckliga uppenbarligen ja. eh, och det är skitfint att kunna ha det så men typ jag känner inte alls något behov nu just Nej. nu i mitt liv känner inte jag alls något behov av att va, ha en partner Uh, och det känns här oj jag tycker att det är skitskönt att inte ha någon annan att tänka på. Alltså jag har mina vänner, det räcker. Typ ja. <laughs> jag bara ni kräver så jävla mycket är från bättre mig. bättre än en partner. Tydligt. Ja, men mycket bättre för att jag, jag får bara, här, men jag får bara <laughs> så fort jag tänker på ett förhållande så får jag lite ångest För att det är verkligen Eller så här. Även om allt är positivt Positiva Typ det här som att man är kär Det kan vara lite kul Liksom Men Eh um, uh. Men alla bråk och allt det här. Det känns som att det kräver så mycket tid. Mm. Ja. Väldigt mycket det är så här, ork. Det är så himla... Ja, men Va verkligen fan, mycket ork. pallar inte jag. Nej, det är så här. Man ska, man ska vara hela tiden. Man ska sova, över, eller sova, över, man ska sova med varandra varje natt. Och det ska ah. vara så här. Det är så här en, en, alltså jag hade velat ha ett förhållande i sådana fall. Med en person som jag är. Som är pris med min kompis. Att man ses ibland. Och man, ja. jag vet, det känns som att det är någon slags oskriven lag. eller typ så, Att, att den, man måste den, den, den, vara den. Mm. på varandra. Det måste vara så himla seriöst. Mm. mm. Hallå, vi är 16. Nu. Vissa av oss är 17 år. 17. Men liksom, <laughs> det är en stor press ja. mm. att ha en partner i Verkligen. andra ögon. Ja. Att det ska vara det här, det här uh, goalsiga. Eller vad säger mm. man goals? Att ha mm. en partner hela tiden. Mm. Jag tycker snarare det är goals att vara single. Och leva to mingle. på det liksom. <laughs> Verkligen. <laughs> Hidden the club. Fast alltså, det här ord, alltså single... See, eller nu, det här kommer att låta som att det är världens problem men det är det inte, men single känns som ett ord som verkligen är så här mm. Oh, mm. No. Don't you dare go in uh -huh. mingle <laughs> because you're single <laughs> Wow men det känns som så här oh. jag tycker inte, eller det är väl upp till var och en alltså vad man vill ha just nu eller vad ja. man vill. Nej men alltså jag känner så här alltså typ, om man ska ta det så långt att jag tror att när jag blir vuxen så vill jag nog ha barn, mm. tror jag. Men jag vill inte ha någon partner. Jag vill vara en single mom som raise my kids alone. Lever på det. Single ready to mingle with my children. Ja. Yeah. <laughs> with my children. Man går med på det här. Alla, mingel, alla mingelfester. <laughs> jag bara, kommer med barn? Det här är mina barn. Mm. Vill du ha mig så får du acceptera dem. Nej, men, ne dem. <laughs> Nej, men just, det här, alltså just det här att man går från att bli jag till vi. Mm. i i, liksom, i ett förhållande och det är liksom ja. Och det är också det här med alltså egentligen om man ska säga så här tvåkönsnorm heteronorm typ mm. om man ska dra det så långt ytterligare att det är så här så fort en jag eh, alltså det här jag, jag tänker man för jättenyggt att säga det här men så fort en tjej blir tillsammans som en kille så är det verkligen så här ser, i de flesta av fallen mm. så är det så här att då blir den här tjejen lite låst. Mm, alltså oh. den den har inte samma så här independence eller vad ska man säga. Mm. Det blir som att man kan Eh, alltså i vissa fall tror jag säkert att det, det kan vara att man kan luta tillbaka till någon mm. Och känna att så här, åh, skönt att jag har någon som backar mig nu Men det känns som att sh, alltså kvinnors frihet lite försvinner ja. i, ett förhållande. I alla fall i de här alltså förhållandena där det är så här Du får inte sova med killar eller du får inte umgås med killar Precis, typ det, dem. det är just den, den sån här smyg Smygförtrycket typ Ja ah. Precis, ah, det här lilla såhär, nej men du är min tjej. Mm. Du är min, jag är, alltså det är lite det ägande också. Mm. Eh. Och detta får ju inte tjejen berätta heller. Så. Nej, precis. Nej. Då blir du liv i luckan. Och, <laughs> och typ luckan. det här att, alltså jag tror det sker ofta vad man tror att i ett heteroförhållande typ att killen eh, vill typ att tjejen ska se ut på ett visst sätt och mm. eh, eh, vad kan man ta som exempel? Men alltså typ Eh, nej, men att de alltså, ska klä sig på ett visst sätt eller så här, ha håret alltså till exempel, en tjej kanske vill klippa sig och killen bara, nej men du skulle vara så och så just den, oh, nej men älskling det skulle vara så mycket finare i långt hår oh. Oh. Ja, eller, eller, eller bara det här med att man ska ha en myskväll, nu kanske inte det här uppstår på samma sätt men jag har en massa, eller massa bekanta eller vad man ska säga, som, som är så här att de, de, bara nej men nej. Alltså, som ligger sminkade i soffan när de myser med sin, mm. Mm. och det har väl en visst i viss del med sin, sin, sin bekväm, bekvämlighets... och mm. eh, säger man? Bubbla göra. Men jag kan tycka att det blir så... Men att det inte handlar om det utan det handlar om att man vill att vara fin för killen, liksom. killen. Som att man inte kan vara fin utan smink. Och man, man inte kan vara fin för sig själv. Ah, precis. Liksom, för sin egen skull. Mm. Eh, nu kopplar vi detta till feminist då. <laughs> ah, feminist. Som det alltid slutar. Så det, det alltid slutar. Eh, ja, Nej, men... Eh, förhållanden. Mm. Men det är lite cheesy. Mm. Det är så mycket krav på Alla Hjärtans dag för alla som är i ett förhållande. Ja. Liksom, nu ska vi ut och äta, du ska jag köpa något fint det. till mig. Köper inte du någonting som jag vill ha och, och liksom är tillräckligt fint så är inte det en bra Alla Hjärtans dag. Nej, Nej men det känns typ som att om man är ett par så så bli, kan det lätt bli missförstånd runt allihjärtans dag att man typ måste komma överens. Det är samma mm. sak det här med att typ, köpa julklappar mm. eh, och presenter till födelsedag och sånt. Att det är lite samma grej typ att, nej men nu ska inte vi köpa någonting på allihjärtans dag. Nej, precis. Så det tror jag sätter absolut press på oh. förhållanden. Och älskar. typ så här andra par som lägger ut Åh, ser lunch i Göteborg mm. med min älskling älskar Hjärta, dig. hjärta mm. oh, Älskar dig för evigt Hjärta, hjärta, hjärta <laughs> ja. <laughs> ja, alltså verkligen Men alltså eh, eh, Alltså det är, ju, det, är så här, det är ju ett namn Alltså Aritens står ju verkligen ett namn på en almanacka Alltså på almanack, i almanackan mm. Det är inte liksom ett bättre liv Nej. På något sätt verkligen. Nej men det är verkligen så här Alltså det är det känns som att det är så det ska vara. Alltså mm. så här, nu kommer allhjärtans dag, då ska vi göra det här och det här, och det, här, och det, här och det här och det här. Man bara, det kan du göra på onsdag, torsdag? Mm. Kläddad, ja, men det är lördag, just det sådana. att det är som en liten påminnelse att man ska mm. visa nära och kära kärlek. Ja, men absolut. Men de här, ja, alltså jag, tycker också, jag, jag har också sagt till mina nära idag att man liksom tycker om dem. Mm. Men det är bara för att det dagen säger att man ska göra det. Alltså Precis. det är som på fars dag, då gör ja. man ju det liksom. Jag har gjort det via sådana här tumblr <laughs> valentine cards. Ja, alltså, det är det bästa jag vet. <laughs> ja, det var så roliga. I love it. Mm. Men det är just de här cheesy som jag tycker oh. är så. Här. Mm. Och sen ska vi inte... Okej, okay, vi ska inte trycka ner på från förhållanden för mycket. Det kan vara fint om man är kär och så. Mm. Ja, verkligen. så alltså, kärlek är verkligen det finaste ja. som finns. Ja. Men... <laughs> nu blev vi ju plötsligt såhär, Blä, kärlek och förhållanden. Och sen så bara, åh, ja. oh, jag är <laughs> mm, yeah. Ja, men, men alltså, kärlek är fint. Ja. Det är det, och låt... Eh, låt eh, man måste låta sig älska, tror jag. Mm, för ja. det är också så här... Eh, Anledningsdagen kan nog vara en ganska så här betyd, Om man ska säga från en eh, objektiv vinkel, liksom. Mm. Att det kan vara en ganska betydelsefull dag för många. Att mm. man vågar... Eh, vad säger man, vågar eh, erkänna att man älskar någon, typ. För jag till exempel har jätteenkelt att säga att jag älskar någon till någon. Mm. Inte för att jag inte menar det. Alltså på ett me Förstår ni vad jag menar? Alltså mm. Jag kan säga till en, om man jämför mig med någon annan. Mm. Ja. Så jag kan säga till en person efter två veckor att jag älskar dem. Mm. För att jag verkligen gör det och jag menar det. Men en annan har svårare att säga det och väntar kanske Jag minns att vi månader. hade den, en sån liten diskussion i början på våran vänskap. Mm. Jag tror vi hade det. Intressant. Ja. För, det jag... för du sa det, typ, du var jag älskar dig. Och mm. jag bara, Ell, ja, eller... Ja, eller mm. du bara, nej men alltså jag säger det lätt till människor. Mm. Och det handlar inte om att, för det, för det har jag fått, eh, eh, nu är Jag är lite ledsen nu. Alltså, <laughs> alltså, jag, här, det, här, det är någonting ganska vanligt för mig att jag säger jag älskar dig och jag får tillbaka, fast det gör du inte. Men samtidigt så kan ju inte någon styra över hur, hur, du känner. hur, över hur jag känner. Och om jag känner att jag älskar någon efter två veckor, jag menar fortfarande inte alla. Jag, jag skulle jag ska aldrig säga jag älskar dig någon jag inte älskar, mm. men jag har lätt att säga det. Mm. Du har rätt väl älskar ja. Liksom. Mm. ja, Verkligen. Alltså jag faller ju eller faller i love. Vad säger man? Mm. Bli förälskad i folk så fort. Mm. Alltså både kompis sätt och så här crush. Mm. Ja. Mm. Och på folk man inte känner. Ja. <laughs> ja, <laughs> ja. ja. Mm. hej. Eh, <laughs> <laughs> e, icke så sända Fentiga personer crushar hej hej. <laughs> Nej, eller hur? Känns ändå lite kända. Det handlar inte om att jag inte värdesätter ordet älskar för det gör jag. Mm. På samma sätt som jag värdesätter roligt hatar. Mm. Eh, Hata är ett starkt ord. Älska är också ett starkt ord. <laughs> ja. Boom. Jag ska, okay. nej, men vad har ni för relation till ordet älska? Eller, mm. det, låter, det låter jättekonstigt när man säger så. Men, det, är Eller, alltså, fråga, men det är en konstig fråga. Eller så bra fråga men en svår fråga. Mm. Jag tänker att det kan vara intressant att veta. Ja, jag tar väldigt stort för ordet. Mm. Jag. Ja, med. Och jag med. Men alltså, det är jag det med. Det är det här som är så intressant tycker jag. Ja. Men det är just det att ditt fång med att älska kanske är större mm. än vad andra... alltså Jag tror, om, man, om det finns en norm inom mm. situationstecken med att älska är det väl kanske att det tar lång tid. alltså Kanske eh, i en relation, kärlek eller vänskap eller någonting så kanske det tar några månader Alltså nu gissar jag verkligen hej vilt mm. Men innan man känner att den här människan älskar jag. Men mm. då kan jag säga för dig hur gott det kan ta kortare tid. Mm. Helt enkelt. Men att det, det är fortfarande är samma sak. Ja, men precis. Mm. För det är det. Alltså Jag värdesätter verkligen, och jag tycker verkligen så här att jag skulle aldrig säga att jag älskar lite någon jag inte älskar. Men det här, det, det här kan man också knyta till, eller det kan man knyta till det här med att typ spelar svårt i ett förhållande. Mm. Eh, för jag är verkligen på jag är på den här sidan att man ska vara ärlig köra på ja. pang på rörbeten mm. alltså så här att man ska eller jag är inte den som så här, skulle om jag skulle tycka om någon så skulle inte jag gå runt i flera månader och bara mm. såhär då skulle jag bara <laughs> gå fram till den människan och bara, och bara jag är kär i dig eller så här, ja. typ så jag tycker om dig eh, <laughs> Oj, jag är verkligen ärlig när det kommer ja, till ja, sånt och jag är verkligen så här, vad heter det jag gillar inte det här spela spelet och det kanske också har något med det att göra ja men jag värdes verkligen ordet det gör jag Ja. Mm. Men jag är inte så svårt för att säga det, tror jag inte. Nej. Jag har jättesvårt för att säga det. Mm. Eller så här, jag säger det till en väldigt liten mängd människor. Hon har sagt det till mig. Ja, eh, Fast på liksom en ganska lång tid. Mm. Mm. Och jag känner ju liksom att mina närmsta vänner älskar jag, så mm. att de säger jag det till. Men sen men. kan det vara att man, att, det kan, inte att byta, men det kan ju vara så att man faktiskt älskar någon av botten av sitt hjärta. Mm. Mm. Eh, men att... Eh, men att man inte säger det bara. Nej. Precis. Ja. Du... För, för det är ju något slags erkännande. När man säger till någon, jag älskar dig. Då erkänner man ju både för den och för den själv att man mm. gör det. Precis. På. Ja. Det är ett väldigt fint ord. Ja, ja, jag det älskar och Så fint. Det är mycket finare liksom, att säga. Alltså, eh, jag har också tänkt på det typ i filmer. Mm jag vet inte hur random liten fakt det här blir men alltså jag tycker att på svenska jag älskar dig mycket finare än typ I love you. Och jag håller med faktiskt. Mm. Älskar känns ja. Oh. Oh. Det känns så tuff. Love you det känns väldigt love you. <laughs> det oh. känns väldigt så här lätt. Eller please, typ. oh, love you bye. Mm. Mm. Uh, love you darling typ säga till någon mm. främling man. Möter. Jag vet ja. inte. Jag har Nej. aldrig varit i liksom USA. Nej. Men ja, oh, det känns som vi tar de orden olika. Verkligen, eller använder tror jag. de väldigt olika i alla fall. Men det här med att, typ att man säger jag älskar dig hela mitt hjärta, eller jag, vad kan man mer säga? Något sånt. Alltså, jag, jag, jag älskar, älskar dig. dig mycket. Och ja, fast alltså ibland så vill man jag vill säga så här jag älskar dig mycket jag vill säga det mm. men ibland brukar det bli så här, jag älskar dig från botten av mitt hjärta eller så alltså från botten av mitt hjärta kan man ju säga för då är det bara så här att jag älskar dig men när man säger jag älskar mm. dig över hela mitt hjärta typ då det, finns det ingen annan plats för någon annan att älska. Är äh, du är tråkigt. den som ligger där all andra är lite alla andra på är ytan lite, liksom. Alla andra är i lungorna typ. <laughs> jag jag lever det från botten och... av min lunga. Men vänta va, va, varför är hjärtat det är människor eller det den va? Vadå? Nej. Hjärtat är ju bara en slags kroppsdel. Varför det är det? Det är blodet Det är den som, den som får oss till att leva, eller? Ja, men den pumpar ju ja. blod. Men alltså det, hade det inte funnits någon hjärna, hade vi väl inte heller kunnat leva? Nej. Nej. Eller så alltså men... är lite konstigt. Att Nej, men måla jag, en jag hjärna tror alltså att det topper. är liksom så här: jag älskar dig för det jag lever för. Typ. Mm -hmm. Du är den jag lever för typ. Ja, så alltså mm. Det som gör att jag lever, älskar jag dig med. Mm -hmm. Ja, alltså Jag älskar dig med mm -hmm. mitt hjärta ja oh. för det är det som får mig att leva jag vet inte, så jag... kan det säkert vara jag har lite tänkt på det förut varför man kopplar det till hjärtat nej. Typ. det var bara en liten ja. här gissning bra. Ah. bra gissat men på tal om kärlek mm. och hat mm. så har vi då en liten gubbe som alla äh, ah, gillar mindre eller inte alla men de flesta och det är kanske vår allas Trump Yeah, the one and only. <laughs> ja, det var låning. Ja. Vad har han gjort på den här månaden ungefär? Nej, vad har vad han, han gjort? gjort? Vad har det? Det har varit, är det en månad? Nej. snart? kanske. Snarad. Om en vecka är en oh. månad typ 20 mm. oh. eh, Ja. Det, han har ju gjort allt man kan göra som president. då. Mm. Det känns verkligen som att han är verkligen så här. Nu är jag president, jag ska göra allt man kan. Mm. Eh, och så bara föra jag skulle lager, dö inte. så vill jag bara göra det här. Ja, ah, typ mm. Som att han det är för in massa lagar Bara för att, bara för att. Alltså verkligen dödsångest ja. Han måste ju lida av det ja. Han bara fort, fort, fort, fort, fort. Nu, nu. Skriv Hör på skriv, papper, skriv formulär skriv. Pennan, är pennan, pennan <laughs> Bläcket är slut Typ, alltså jag kan tänka mig hysteriker inne på vita huset ja. Alla bara, bläcket är slut Folk springer Han ska skriva på papper igen hörni ja. Nej Sjuk. Gud vad ja. Ja, men Okej, okay. vad har han gjort? Vad har skett? Bland annat. Han började ju liksom samma dag som han blev ny ja, ja, ja. president för att du kör ingen, igång. Det är ingen, ingen hejd eh, på den här mannen. Nej, mm. han kör på direkt. Han tog ju bort flera stadgar på Vita husets hemsida, mm. eller flera ungefär två, som hamnade. Hamnade. Hamla, hamnad. Handlade? <laughs> Handlade om HBTQ plus liksom rättigheter ja. och mm. även miljöstadgar. Ja. Ja, för det är ju någonting som Trump inte Stödjer, supportar typ. och tror på. Ja, Men alltså, hur det kan man inte tro konstigt. på det, tänker Nej, jag. det är så jävla konstigt. för Han har ju sagt att eh, jag som president kommer inte stödja hbtq-communityt. Hur kan man inte? Eller alltså, alltså, eller, det är, finns ju människor alltså, det som... Alltså, det är hans det är åsikt mm. eh, som går emot mänskliga rättigheter. Ja, och det vi, det vi som, ett, som en värld har skapat upp. Alltså, vi, mm. vi människor har ju byggt mänskliga rättigheter. Ja. Man har märkt så här: aha, det finns folk som vill definiera sig som något annat kön än vad de är födda till. Mm. Men då det ska vara en mänsklig att få göra det, till exempel. Mm. Det är det fortfarande inte i många länder. Men eh, aha, folk älskar eh, samma kön. Men då, då är det klart att man, man ska förälska det. Det blir mänsklighet Folk har inte vatten. Ja, men det ska vara mänsklighet att få rättigt vatten. Alltså, mm. Det är någonting som vi tillsammans har byggt upp. Alltså, våra mm. orsaker, liksom. Mm. Våra problem har byggt rättigheter för människor. Ja, precis. Um, och det har han valt att inte supporta. Uh, det är ju kul, president. Och uh, mm. så alltså, miljön, att alltså, han inte tror på det. Det är, det alltså, är, det är så, så konstigt, jag fattar. Det är inte bara inte. Såhär, uh, Trump, you're bad. Det är bara konstigt. Ja, men det är inte någon konspirationsteori som man inte tror på. Det är ju det är vetenskap och natur, <laughs> alltså, naturvetenskapliga vet. Ja, Det här är inte något jävla prank om du tror det. Det. This is not a prank, Mr. Trump. I repeat, this is not a prank. <laughs> en rapporter direkt till Trump. Ja. Nej, men alltså, det är ju verkligen inget. Alltså, det... Va? Men alltså, det är, ja, för, eller så här, vad är det du inte tro på? Vad tror du, eller... vad tror Nej. du på då? Ja, vad tror Nej, du eller på? Hur? Annars varför sker det fler naturkatastrofer? Men alltså, det är ju som att Va? inte tro på atomer. Det är, mm. finns ju. Ja, eller tro på att alltså, det är så att, tro att den här muggen... Eh, nu är den. Hon håller upp en mugg. Ja, jag håller upp en mugg. Eh, sin Frida <laughs> håller upp en grön mugg. precis Det är som att eh, säga att den här Hon muggen inte är mugg. Hon placerar muggen på sin hand. <laughs> Och håller även i den med sin andra hand. <laughs> jag kommer tappa mina hörlura snart. Det är som att säga att den här muggen inte är mugg. Att det är en ett fat. Mm. Det är ju verkligen oh. samma sak. Alltså det är verkligen, man kan verkligen dra det till så låg nivå. Ja. nivå. Faktiskt. You're a baby Mr Trump, you're nej, a baby. Inte baby. Oj. Nej, Men you're, <laughs> you're an awful You're a ugly baby. <laughs> Oj. <laughs> nej. nej, men alltså Förlåt. det är så konstigt att han inte tror på det. Eller vad är det mm. du inte tror på? Nej. Nej, nej. Alltså varför tror han att typ hela världen kämpar för att få bort så <laughs> utsläpp och Ah. Oh nej Ska vi gå över på nästa mm. grej han har gjort? Jag. Mm. Eh, Ska jag läsa det? Eller vill jag gör det. det. Eh, han har skrivit under papper som stoppar den statliga finansieringen för abortkliniker. Eh, och även stoppat stödet till, till organisationer som är information om abor aborter. Eh, där finns det väl en typ förening eller organisation då, som heter, Pla heter Planned Parenthood. Parenthood det han skulle på då. Den här bortlagen nu gör mig så frustrerad. Ja alltså, alltså det han gör mig han, så arg. Han är mm, han är man det är inte han det, det drabbar inte honom på något sätt. Nej. Nej. Det rör inte honom på något sätt. Alltså man hade ju förstått det på, en, på ett annat sätt som det var eller inte förstått det där man fortfarande inte gjort men man hade ju haft någon slags förståelse för att man hade varit kvinna. För då hade det ändå rört honom. Alltså det hade ja, alltså det, honom, hade, det hade rört hans fråga men man hade ju fortfarande inte haft förståelse för det. Liksom. Nej, men precis. Men det hade ju varit en fråga som rör honom. Precis. Uh -huh. Alltså, det, alltså att, att ta bort, som han har gjort, att, att ta bort det här med eh, statliga finansiering för abortkliniker, alltså att ta bort det, mm. det gynnar ju inte honom och det missgynnar inte honom på något nej. sätt. Eller alltså, nej. nej. Och så tror den här, tycker han att det är murder, eh, <laughs> det vill säga mord, eh, och... Eh, och så, va, och så för Äta han är, kött, typ. Ja, men precis. Och så äter han kött, antagligen. Eh, vi har inte else? så koll på hans kost, men ja. Oh, ja, verkligen. Och han, va, har han gjort någonting med, med The Gun Loss? Har ni någon koll inte. på det? ingen aning Jag kan tänka mig att han inte har gjort det. Nej, Nej. Nej men också det här att vem är han och lägger ligger i det alltså mm. det, finns ju en, en viss, det finns ju ett visst antal, alltså du får inte göra abort när du vill under din gravid nej. graviditet och det är ju bara för att det, det inte är ett liv det är inget medvetet innan, liksom nej, nej. Liv innan, innan vad det nu är, veckor alltså, alltså ett antal mm. veckor och det är innan de veckorna som man får göra abort mm. han fattar inte att att, att, det kommer, att det här kommer mörda folk Nej, för att det kommer ju det kommer fortfarande ske aborter. Mm. För att eh, ja, ja. kvinnor och livmoderbärare kommer fortfarande göra aborter. att det kommer ske illegalt. Vilket kommer göra att, att eh, det är större risk att eh, både kvinnan och fostret, ja, nu ska ju fostret borta, liksom, men alltså kvinnan eller livmoderbäraren skadas. Mm. Och det, och, det, det leder ja. till... Osäkra aborter, otillräckliga resurser och bristande hygien vid förlossningar. Oj. Vilket gör att barn, gör att barn alltså, eller inte barn, alltså, vilket gör att mödrar, eller vad man säger, mammor, kommer dö. Ja. Eller, alltså, så, här, så det är bara det är väldigt, dålig, jävla påhitt. Jag menar att han vill avverka någon slags livmoderbärare i ja, och så Då har vi ändå man. kommit så långt med det. Ja, ja, ja. Alltså vi har kommit så långt med jämställdhet och mänskliga rättigheter. Liksom. Att ja, och, och, och abort ah, är en mänsklig rättighet. Mm -hmm. Ja. Precis som HBTQ-rights. Ja. Eller rättigheter. Right. <laughs> International. <laughs> Verkligen. Nej, men som tur är så är vi många fler. Förhoppningsvis. Ja. Jo, men där är vi. Det vill jag gärna tro på. Ja, eh, dagen efter hans inauguration jag vet inte invigning. Nej. Inskott. In jag vet inte. Jag vet inte vad det heter. Eh äh, nej, invigning. Nej, nej inte. Det det det det det, po process. det poäng det, poängjakt. <laughs> ja, det är poängjakt. Det det det han har på, på det har någon för med. Han håller på med ja. bockar av massa saker. <laughs> och det är egentligen det är George Bush som liksom pushar dem. Nej, nej, nej, nej. nej, nej. Obama. Så här är det. Det är Obama som bara, okay, "Hej, jag har här poängheter today Trump." Kan du göra det här? Han bara, sure, Mr. President. Nej, han bara, of course, typ. Uh, för han står ju för uh, det. Fast nej, jag vill inte se Obama nej, Jag som... vill se liksom att han har grävt i Hitlers gamla skog. Ja, verkligen. <laughs> Och bara, åh, åh gamla här, Mein Kampf. Oh, das ist gut, <laughs> ja. Ja, läser, yeah, oh, det säger lilla Trump. Åda, <laughs> <laughs> efter åda. <laughs> jag tänker också att eh, den här bilden som lades ut i samband med att eh, avskaffningen eller de massiva mm. bort, den måste ju tagits för att, för att provocera. Alltså det är den när han skriver på pappret. Ja, och De så är det män ja. så står det en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta till och med. Ah, okay. Åtta män liksom runt honom. Ja, ah, förlåt. Det kommer lite krakat. men alltså hur, hur, hur kan man... Hur kan man... Hur kan man det, det är ju bara för att propagera. Det är ingen kvinna som har varit med och fått säga någonting om Nej. det. Nej. Och jag det, eller såhär... Liksom eller kvinna, livmodligbär. Ja, men det är så skrattreten att det står liksom åtta män runt om honom. Runt om, runt om honom. Runt om han? Honom. honom. Hon, runt om Trump. Runt om Trump. Um, Medan han skriver på papper som handlar om uh, kvinnor och livmoderbärares kroppar. Mm. Uh. Uh. Som om det vore deras kroppar. Som om de hade någonting att säga. Som, som om uh, det var de som uh, mot deras vilja skulle pappa baby. Det mm. är mm. uh. uh heterolist. Precis. Och och stor eh, det är ju ett jäg människor tänkte jag säga. Eh, men eh, ganska rätt så många miljoner människor som har eh, varit med och propagerat mot det här. Ja. Eh, och i en i olika march march. Ja, yes. Women's March. Precis. Women's March. She right interrupt. March. Eh den hölls ju eh, samma dag eller dagen Nej, efter. Nej, dagen efter var det. Eh, han är så eh, många människor ja det var jag tror att det var typ eh, en miljon bara i Washington vilket var typ den officiella mm. men sen så var det över åtta miljoner som deltog dels i, överallt i USA men också över hela världen det var en i Stockholm också samma dag oh. eh, eh, såg jag eh, och jag alltså när jag gick in på den härstagen Women's march alltså jag, det var nästan så att tårarna föll där på kvällen mm. för det var så vackert så och jag blev så stolt över alla de människorna som var där. Och jag önskar att jag kunde delta. Eh, hej, hej här bor vi i Borås då. Vi får göra vår egna. Ja, precis. Eh, nej men, och jag, och jag, nej men Jag blev seriöst typ tårögd för att jag tänkte att vi är så många fler. Mm. Och han kan inte slå oss. Det men kan han inte göra. Apropå hashtaggen Women's March mm. eh, så är det faktiskt en eh, känd skådespelerska och komiker som inte Mia Skäringer. Som ja. har eh, lagt ut ett inlägg på Facebook Där hon har hashtaggat Women's March mm. eh, Och hon skriver så här Dygnar framför tvn med sjuka barn i famnen toppar och kräkhinkar Varvar i pren och alvidån Smeker pannan Ger dem vätska Tänder ljus och torkar snor Älskar, skyddar, vaktar Programmen avlöser varandra Och den här kvällen går solen tyvärr ner Över min vrede En avskyvärd installation i Vita huset ett inslag om kurser för att kunna föda barn i bil när förlossningsavdelningar läggs ner. Inslag om kommuner som inte hjälper till att skydda kvinnor som utsätts för misshandel. Jag tänker, om jag vore en gud så skulle jag överväga att lyfta kvinnan från vår jord en stund och lägga henne i pyjamasfickan under mitt hjärta. Där skulle hon få vagga runt till ljudet av min puls. Så som hon själv burit livet och kommer med trösten till andra. Där skulle hon få vila tills världen gjort sig förtjänt av sin kvinna igen. Det är så fint. Preach. Alltså jag åh, sitter här med gåshud preach. och är nära till tålan typ, för att det är så starkt. Det är mm. så tungt. Alltså jag bli, åh, hon beskriver det på sånt bra sätt att hon ja. bara vill hon, oh. alltså, hon vill bara ta kvinnan då, lyfta de här livmoderbärarna eh, från vår jord och bara placera den någon annanstans och ge mm. tillbaka den till jorden mm. eller till oss då för det är inte vi lånar ju bara jorden. <laughs> ja. eh, nej men hon vill skydda kvinnan tills vi har gjort oss förtjänta av henne igen. Mm. Ja. Och det är, så, mm, det är så rätt på vad säger man? Rätt på på, på bricken. Det är så uh. Uh. Right vet, ett inlägg mitt i prick. Uh. Ja. Ja. Oh, det, är, alltså, är det. det är verkligen så fint. Mm. Och man får så här, det är så hemskt eller alltså, allt mm. som pågår nu, det känns med, det händer så sjukt mycket som berör oss nu på så kort mm. tid. Men alltså det var ju typ det här med abortgrejen. Eh, i USA Där har vi också antecknat lite här eh, att i en stat som heter Ar Ar Ar Can Ar Arkansas kan Arkansas. Arkansas jag vet inte jag vet inte vad det är för delstat jag har hört om Kansas det känns som en liten del av Kansas. jag tror jag har hört delstat. om den Eh, för det ah, är så. nämligen en liten djävuls För att de har eh, drat igenom en lag Det här är källarna Aftonbladet Så jag vet inte riktigt hur Fast det, det känns Men jag tror, jag, jag försökte googla lite Annars på det och jag stämde Hyfsat överens eh, Med vad jag tänker säga, Ernest eh, Jag tänkte bara de, säga det mm. Att eh, Arkansas är en amerikansk delstat För <laughs> lägen i södra delen av USA Södra inte ja, red, Så väldigt väldigt långt ner Inte det mm. väldigt republikans. Mm. Eh, jo, det är rätt. Uh, eh, jo, i alla fall att den här lagen innebär då att våldtäktsmän, makar och föräldrar kan stämma en kvinna eh, eller livmoderbäddare eh, om att göra abort. Så att de kan alltså stämma henne så att hon får antingen betala böter eller sitta i fängelse. För att han är en av vårdnadshavarna. Eh, ja. och han har något att se till om mm. och om kvinnan gör ett beslut utan honom för att det är ju kvinnan som ska få bestämma det tycker jag och det mm. är också en mänsklig ja, eh, eh, ja. Eh, att det ska vara okej okay för honom att anmäla henne om ja. det nu är så eh, och de har tydligen hållit på med den här lagen i två månader tror jag jag läste eh, vilket då är innan han blev Trump blev president men däremot så har ju Trump pratat om detta väldigt, väldigt länge eh, om det här med abortlagen eh, alltså på, under kampanjen liksom eh, så att eh, antagligen så är detta en av Trumps en av konsekvenserna till att Trump blev president, mm. kan jag tänka mig typ eh, så Trump, ser du vad du gör med världen? Nej men det här, alltså det är bara att kolla på alltså det är klart att varje kvinna som vill göra bort ska få göra bort eller livmoderbärare. Mm. Men om man kollar på ett våldtäktsfall till exempel mm. där hon har liksom fått sperma in, vad säger man, in, alltså i, i sig mm. eh, eller spermer eh, mot sin vilja. Mm. Och inte, ska hon inte kunna göra något åt det? Eller jag förstår inte. Och ska våldtäktsmannen då ha något att säga om det? Nej. Han ska han ska kunna stämma henne? Inte bara det att nu får hon inte göra bort, utan om hon nu skulle göra det så, så kan hon få betala Anmäld. pengar och, eller hamna i fängelse för det. Det är så här: det är ingen utväg alls. Och jag, verkligen inte. Och jag fattar inte. Och jag har så svårt att fatta. Ja, verkligen störst bi på dig. Ja. Vill du läsa nästa sak som han har gjort? För ja. det fick vi är inte klara än men det kan vi? Nej. <laughs> Listan är lång. Men han har alltså då bandlist alla med medborgarskap i Syrien. Irak, Iran och Jemen. Jemen, tror jag. Yemen. Yemen. Oh. You guys get it. Och några fler från att åka till USA. Men lyckligtvis så överklagade du och domstolen detta efter en vecka. Mm. Något som var i alla oh. fall. Eh, Han är inte ens duktig på att vara president. Nej, han är inte på att president. Ja. <laughs> oh my god. Han är verkligen sämst. Ja. Ja, jag vet inte vad det finns. Gjort. Någon har ju uppenbarligen sagt nej till det här. Och mm. det är tur att det finns de mm. människorna som kan Även, säga nej. Äh, för de de, de inser väl typ så här, hur ska vi kontrollera det typ? Ja. Som jag gör som på andra världskriget, när man bara där det stod i passen bara, jag mm. är från Irak typ, och så får man mm. inte komma in. Eller vad, då, vad, vad är lösningen? Mm. Vad, är, vad ja. finns det för? Men, eh, vad var det jag tänkte säga? Att... Eh, det var eh, ja, de har ju typ en liten tradition när de byter president i USA att eh, den föregående presidenten inte ska kritisera den nya. Obama är det har det? så ah, Obama har ju brytit denna <skratt> tradition nu. När han införde <skratt> det här... Ah, att, att de som har avgått får inte prata om de som pris har kommit in. Eh, nej, inte kritisera i alla fall. Inte liksom säga att de är sånt. Ja, men Obama bröt denna nu... Eh, när you. Trump införde det här med T-Rump. Mm, uh. Jag tror det var sju länder. Eh, eh, sammanlagt. Eh, ah, jag skrev inte upp alla. Uh, riktigt, jag skrev ja. riktigt, riktigt bra. Eh, men. Eh, eh, och när han införde denna, då kunde Obama inte hålla sig. Nej, men du förstår mig. Ja, ja absolut. Eh, det var bra, tycker jag. Ja. Mm. Jag verkligen. Men ja. Men alltså, tror vi att det här kan ligga, kan det vara någonting, eh, alltså kan det vara någonting eh, vad säger man, kan det vara någonting som ligger till grund för det här? Kul att du frågar Hugo. <laughs> eh, Vår eh, sjukdomsexpert. Eh, Absolut, hej hej. Eh, nej, men eh, det finns en teori om att Trump är psykiskt sjuk mm. och ganska Tommy grovt. More. Tror jag, eller? Eh, här är Källan Nyheter 24. Eh, en gång eh, kanske inte det bästa. Men det, detta har cirkulerat omkring i alla fall. Så att ni kanske har läst om detta. Mm. Eh, att han, det finns en psykiatriker som har liksom gett Trump en diagnos på håll. Om man kan säga så. Eh, och eh, eh, typ, alltså, med tanke på vad han har gjort. Eh, och liksom, eh, ställt till, med, om man kan säga så, mm. så har den här psykiatrikern gett honom en diagnos. Mm. Eh, vilket. var... Jag ska se om jag hittar den här. Eh, jag, jag kommer inte ihåg vad det var. Malignant narcissism. Just det. Mm. Att han är malignant narcissist. Eh, jag, nu läser jag från Nyheter 24. Eh, då lyder det så här. Det är en obotlig psykisk sjukdom som inkluderar tecken på antisocialt beteende, sadism, lätt till ilska, paranoia och med en upplöst personlighet. Mm. Eh, det låter ju mm. lite som honom. Mm -hmm. eh, Verkligen. Eh, I och med det här också med att han... Eh, nu, ha, nu har han ju vunnit valet. Mm. Eh, och det är ju eh, alltså det är sant att han inte vann popularitetsrösterna. Mm. Det vann ju Hillary Clinton. Eh, men han vill fortfarande, nu när han har vunnit vill, menar han på att det är papperslösa och allt det där. Man killa lilla oh. Trump, du har vunnit valet nu. Du kan... du det. Ja, släppte. Men alltså, ja, precis. Alltså, han har ju ja. vunnit. Det och går inte det, neka. Eller ska vi neka det precis han nekar miljöproblem? Mm. Ja, men precis. Och det var tydligen ett tydligt exempel på det här med att han... Um, alltså, på, alltså, det stärkte den här teorin om att han var psykiskt sjuk. Ja. Um, väldigt intressant teori, tycker jag. Mm. Verkligen. Ja. Jag tror det ligger mycket i den världen. Mm. Ja, han har även sagt så här: Lite kul. Eh, nu kvota jag från nyheter 24 igen. Men vad säger Trump på sina personlighetsdrag? Jo, han har paradoxalt nog kallat sin egen personlighet för den bästa någonsin. Oj. <laughs> När man inte wow. har någon självdistans eh, eller självinsikt för femare. Ehm, och han har så sagt att han kommer vara den bästa presidenten någonsin och allt det där. Mm. Ehm. Ja, men det, den inställningen går väl alla presidenter Ja, det är mm. sant. Ja. Men alltså, men alltså, han, alltså han, gör ju, han är inte bra. Alltså, om man nej. kollar med en sunt förnuft så är han ju inte bra. Nej, nej. Alltså om man kollar på hur man ska bete sig. Precis. Alltså, det, är, det måste finnas någon som kan läxa upp honom. Ja, ja. och det, det är just det. Jag vill, alltså det handlar om att han... För han i sig, ja visst han är ju farlig men det är just makten han har och det är människorna han har runt omkring sig. Ja, de är mm. Alltså han egentligen är inget problem. Det är bara, Nej. Han, det är bara han som genomför vad folket vill. Precis. Mm. Folket är problemet. Alltså, ja, det är folket man ska utåt, som röstar mot, på honom alltså, och folket som är alltså, typ, så här, heter det, rådgivare. Ja. Och sånt. Mm. Så det gäller ju att det kommer in någon bra... Alla dumma idéer liksom, från alla ja, håll. Och sånt. Så vårt största hopp är väl kanske att det kommer in någon bra rådgivare som mm -hmm. skulle klara av det. Ja. Mm. Förmodligen. Uh. Och det, det är lite tråkigt att säga det här men nu, vi kommer avsluta på det nu och det var tråkigt ja. att ni fick avsluta med den tråkiga delen som T-Rump. t, <laughs> men, eh, t, t som en dinosaurie. Mm. T-Rex. Eh, <laughs> mm. Men Men eh, ät något gott och ja. skit i Trump. Ja. Han är inte Njutav värd att se så har vi pratat Just om honom är. nu är här i 20 minuter oh. typ. Han fick till avsnitt. Han fick ett till avsnitt, oh. ett avsnitt där. Det här är det sista. Ja, ja nu det är det fan. Det. Bra. Du, du är inte värd att prata om. Nej. Men eh, igen. Ja, precis, men det är för, det är förståeligt. Mm. Men med, med det som avslutningsord så får vi väl tacka för denna mm. gången. Ja. Så skickar vi en massa hjärtan och kärlek till alla som vill ha och du Ja, att. det är ju trots allt all hjärta hjärtans dag idag. Ja. Ja. Inte när detta släpps, men skitsamma. Nej. Och ännu en gång, tack B-Street för ja. att vi får låna er lokaler. Tänk, tänker. Thank, thank you, Och glöm inte att följa oss på Instagram, fortsätt no. simma podd heter yeah. där. Eh, maila oss gärna om du vill ha om du har önskemål eller yeah. något annat att säga kritik eh fortsätt. Fortsätt <laughs> simma poddkontakt. Poddkontakt ja. är vår kontakt alltid i. Ja. Jättebra. Tack. Tack för ikväll. Kram för här i då. Hejdå! Hejdå!